وَإِنَّمَا Nam, wan Nam, kanatur mustahil, lanahu yelzam alaihi, kau n shayil wa'hid sabiqan ala nafsih, ini ha, cara kita nak menyatakan wajah Nak menyatakan jalan Kata Daur itu mustahil Apo jalan? Boleh kata Daur itu mustahil Apabila kita perdu takdir Allah itu Adanya tidak wajib Bahkan ada Allah itu yang harus adanya Haa kalau balas itu, dinamakan Allah itu yang baru. Ha, bila yang haruh ada, aa, maka berkanaklah tak lepahlah aa, kepada yang menjadi. Aa, sebab yang haruh ada, yang haruh tiada itu orang panggil kata baru. Berkanak kepada yang membarunya. Manakala yang membaharukan Allah itu pun ha, Mesti adanya harus juga ha, Berkenak juga kepada yang membaharunya ha, Maka yang membaharukan ha, Yang membaru Allah tu siapa dia? Ha, kalau klik kepada yang pertama dengan jalan mubah syarah Itulah panggil dor ha, Kemudian bila dor hukannya mustahil Apa jalan boleh kata dor itu mustahil wa innam a ha, tadi panggil wa istinak bayaniyun jawabun amma yuqaal saalah ditanya apa sebab boleh katakan Daur itu mustahil wa innam kaanad dawru mustahiilan dan sungguhnya adalah daur itu hukumnya mustahil maksud dalam Kalau yang tak terima akal tu Aa, berkeliling balik begitu sebabnya lianahu yalzamu alaihi kerana bahwasanya daur itu lazim atasnya oleh keadaan waktu yang satu. Kau nushayil wahidi lazim atas daur itu oleh keadaan waktu yang satu mana satu perkara sabiqan ala nafiti tu khabar kaun ha, yang terdahulu atas dirinya nya lagi pula masbuqan biha tu khabai kedua khabakau yang terdahulu atas dirinya lagi pula yang didahulukan dengan <tuh> makna yang terkemudian ah ha, kita kecek bahasa mik mudah gak lazim atas atasnya oleh keadaan waktu perkara yang dahulu lagi kemudian Mudah-mudah ha, kata berhimpun dua yang berlawan Dahulu dan kemudian Haa, kok mana? Haa, cuba kita pilih Tak kala Allah itu Haa, adanya yang haruf baru Berkah kepada yang membahru Haa, kita kira situ Kan makna kata berkah kepada yang membahru Sebelum daripada Ha, mem, yang membahru itu mengada dia Maknanya kita reti kata dia tak ada lagi Dan pula kita reti kata dia ni berkahanak kepada yang membahru Reti kata dia kamu dia Itu ha, masbuqan bihak ha, Yang ni kamu dia ha, Allah tu yang bahru adanya Allah itu yang haruh adanya Maka tak kalah yang harus ada Berkahanak kepada yang mengada Maka Gerti kata kan Gerti kata dia tu ke dia Atau masbuqan bihak Kemudian balik yang membaharuhkan dia tu Dia pun harus juga adanya Tak lepas pada yang membaharuhnya Siapa? Allah Gerti ha, situ kata Allah tu sabiqan Yang dulu Haa tu dia Tilik pada Allah tu yang membaharuhkan Ah ha, maka pilih situ Allah yang dulu. Mana kalau pilih kepada Allah tu yang berkekhana kepada yang membaru. Ha, situ Allah tu masbuqan biha. Manakah dia? Jadi lazim keadaan suatu yang satu itu dulu lagi kemudian. Ah ha, tu pasal. Tu kata jalan boleh dur itu mustahil. Nah ha, tu dia itulah ha, aku perkara dua mesti katanya telo. Ha. Ha telah dulu. Ha pastu ibu ke dia. Pas ibu maimana mai di telah hak tilik situ tu. Ha tilik di situ tu telah dulu. Pas telah maimana nak mai di ibu. Ha tilik situ telahnya ke dia. Ha, lazim oleh ha, kaum syai'il wahidi sabiqan ala nafsih masbuqan biha. Itu so, maksud kita kata. Ha kita boleh ambil maksud hak luar kata. Lazim oleh sebab tu perkara tu dulu ke dia gate. Ha, nah nah, telo dengan ibu mana dulu? Ha telo mai mana? Mai di ha, ha, ibu. Hati katakan, hati kata telo kamu dia. Ha telo telo mari di ibu, hati kata telo ke dia. Pas ibu mai mana? Mai telo. Ha hati kata telo tu dulu. Ha tu dia. Dia panggil Kau nuccai il wahidi sabiqan ala nafhi lagi masbuqan biha. Boleh terima kau balas tu? atau panggil berhimpun dua yang berlawanan itu ha dulu dengan kamu dia dia tak boleh berhipun dah dulu ke tidak ke dia lah dah ke dia tidak dulu ni dulu lagi ke dia ha, mana boleh ha tu dia ha begitu juga selagi berhipun wujud dengan adam tilik pada Allah tu yang menjadi Allah tu sudah ada tilik pada Allah tu yang kena jadi Allah tu Ha, belum ada ha, Jadi Lazim juga keadaan suatu itu Mawjub lagi makdum Yalah juga ha, Kalau pergi keadaan itu pun Yalah juga ha, Kalau nak kata Lazimu alaihi kawnu syai'il wahidi Mawjudan adam Makdum Yang ada lagi yang tak ada Yang ada tilik pada dia tu Yang mengadakan tilik situ dia ada dah Kamar dia dia tu nak boleh ada Tak lepas pada yang mengada Haa ah, dilet itu dia belum ada Haa ah, jadi alazim boleh keadaan suatu yang satu Ada lagi tak ada Jalan juga Hmm dia dia Tapi sini saya tak ada wayak kot tu saya wayak kot dulu ke dia ya Beri pun dulu dan kemudian Haa ah, nah Itulah jalan kata Daur itu mustahil Sebab tu kalau kata Allah itu yang harus ada mustahil tu sebab membawa kepada tak berkhanak pada yang mengada. Berkhanak itu pun mustahil. Sebab bila berkhanak, membawa kepada dor. Dor itu pun mustahil. Sebab apa? Kerana membawa pada beripun dulu dah Meryal. Itu mustahil tak? Lah. Oh, bila di situ mustahil, maka berkhanak kepada yang mengada pun mustahil. Hatumah ad-da'ilaih. Ha, kalau kita nak boleh kau berkhanak mana mana? Mari dia fardu kata yang harus ada. Yang harus tu pun mustahil. Yang harus ada. Apabila mustahil situ mestilah ada Allah tu wajibal wujud. Klik pada yang dituntut. Hak tu kita nak begat. Hak tu kita nak nak begat dan duk begat hak tu. Ah ha, jangan wei pelucuklah hak tu tu. Ah ha, pelucuk hak tu agak bawa pada tergonjailah kita. Baik, ah ha, tu jelas. Kemudian dia buat main dengan rupa misal Faizah farabnah Ini hak nak misal nah ni Maka apabila kita Ferdut kedi ha, Farabnah Maka apabila Ferdut kedi oleh kita Anna zaidan Hak ha, misal nah. Bahawa si zaid itu Awjada amran Katakanlah zaid itu mengada Ia keumah Nah, reti situ gana tu. kata Zaid tu sabiqan, Amran tu masbukan. Ha, ini situ. Kemudian wa Amran dan bahawa 'anna hok kena mengada saat ni tu. Nah, au jada Zaidan, aa ha, tu mengada, ia akan ak Zaid. Ha, tu rupanya terjaur. Maknanya nak ada Zaid terhati atah mengada oleh Uma. Umar pula nak ada dia Terhati atas mengada oleh Zaid Haa tu orang panggil Daur Ah ha, tu panggil Daur lagu tu Lepas kita tilik tengok Zaid mengada ke Umar Gerti kata Zaid dulu Umar kemudian Dan bawah suamak so mengada ia akan Zaid Haa tilik situ Zaid ke dia Umar tu dulu Habis dia kata dia Lazima anna Zaidan Faizah faradna begitu Lazimlah Ah, lazimlah ay'alaihi lah Lazimlah ay'alaihi ala ala zalikal farzi tu Lazimkan tak Anna zaidan bahawasa za'id mutaqaddimun nah, Ketika za'id tu taduhulu ia ah, Ini hal ini ibarat Tadi dia cakap dengan sabiqah Ini tukar maddah di pada mutaqaddim Nah tak kata sabiqun tak Lazim bahawa Zaid itu terdahulu ia ala nafsihi Lagi pula Muta akhirun anha terkemudian darinya dari nafsihi ha, Dia kata tembuh dulu lagi ke dia Haa Diri Zaid dulu lagi ke dia Begitu juga Ammar dulu lagi ke dia ha, Sebab dia kata Wa anna amram kazalikan Kazaid dia Hmm. Ah, Lazi oleh za'i yang dihulu atas diri Lagi terkemudian dari diri Dan bawah Soek Ammar pun Kazalika Aika Zaidin lah Kepada pihak bahawa Fi anahu mutaqaddimun ala nafihi mutaakhirun anha ah, Kazalika fi, fi anahu mutaqaddimun ala nafihi mutaakhirun anha Dia panggil wajah sahabat Baik Satu hak-hak daur Hah, apa pula jalan boleh kata tasal sul tu mustahil? Ha, nah, situ pula Wa inna kan tasal mustahilan dan sungguhnya adalah tasal sul itu yang kita klik pada hubi kata. Apabila adalah Allah tu yang harus adanya berkanok kepada yang mengado, yang, yang mengado itu pun. Haruh adanya, ambarkanlah kepada Yam Nadanya. Hayam Nadh itu haruh ado, ambarkanlah kepada Yam Nado. Buru buru bun dengan tidak kesudahan. Ah, itu dia. Buru buru bun dengan tanpa jatawah inta ya, ta in bagatil muhdithun wajidan bagda wajidin ila manhal nhaeetalahu ftesal sul. Jika terpada kalau itu akhir dia kata wa kullum wa wattasalsuli muhalun apa sebab tasalsulu mustahil wa innamakaana dan sesungguhnya adalah at-tasalsulu mutahilan yang tak terima pada akal juga tu pasal apa li adil lati kerana beber apa dali li adil lati bubuh hamzah di atas dalam alai tu Li adil latin, yang ha, dalil. Kerana beberapa dalil yang menunjuk atas kata tafsir seumsah itu banyak dalil. Dalas banyak banyak tu, uh, li adil latin, aku mahal Kerana beberapa dalil yang telah mendirikannya kan adilah ulam-ulama usulul din. Japanya ulama, ulama mutakal Ah, kalau kata ulama ul usul tu kena ke ulama usul fiqh. Ah, kalau kalau kata gitu di sini ulama uluddin dia guna al mutakallimun. Kerana beberapa dalil yang telah mendirikannya oleh ulama usuluddin. Dalil sebanyak banyak dalil tu ajalluha mubtada. Ah yang paling besarnya besar adillah ialah burhanut taqbi namonyo. Dale tetebik, balaman? Oh, dale tetebik. Nah, tengok dia hurai. Tak keriri ruh, tak burhan tetebik. Satu istilah panggil dia. Tak keriri dia huraiannya begini. Nah, huraiannya huraian burhan tetebik ni begini. Kata Annaka bahawa sahankau ayuhal muqhatah. Ankau law faradta. Kalau engkau farduhkan. Kalau akau farduh terkedih. Bahasa kata-kata, bubuh kata. Kalau engkau bubuh kata. Katakanlah. Haa. Katakanlah. Haa. Dia panggil hak farduh terkedih dah tu. Keceh-keceh Katakanlah. Haa, tu katakanlah. Tu mana kita buat-buat kata, bukan hak sungguh lah. Buat farduh sahaja. Lah. Ada apa? Ya, tak ada pun. Tak ada apa lah. Nak meyakinkan. Nak menamahkan keyakinan. Katakanlah. Haa dan innaka bahwasangka lau faradta silsiltain kala aka perdut ke de ke dua silsilah nah kala aka ke dua silsilah nah dua silsilah nah silsilah ni seperantaian rangkayan nah kita kita sebut kedua rangkayan kita sebutkan dua rantaian Ya Allah kau tu dua silsilah Dua taliyah ha, Kita katakan Bala mana? Waja'al <tutuk> ta'i'dahuma <tutuk> Dan aku menjadikan Salah satu daripada silsilah Silsilatan ha, Dua taliyah tak ni tu Aku menjadikan salah satu Minal an Daripada sekarang Ilamala nihayatalah hudih Ha, dari sekarang Hengok ke barang yang tidak ada kesudahan bagi barang itu. Ah ha, itu satu rantai yang satu taliah. Wal ukhra asafad ihdahuma wa ja'al tasilsilata al ukhra. Dan akan menjadikan satu taliah lagi. Ah ha, dah atas selso tu beruburubung betali-tali betali-tali. Ha, dah salah orang. Ha, bertali-tali yang kita dawi kata. Berhubung-hubung dengan ketiadaan sudahan Atau bertali-tali yang Dengan tidak kesudahan ha, de? Sebab tu silsilah ni Rantaian, rangkaian, talian Ya lah tu hmm. ha, Aku menjadikan dua talian ya? Yang pertama daripada sekarang Hingga kebaran tidak kesudahan Yang satu lagi ni Minat Tufan ha, Kita ambil di, di Banjiran Nabi Nuka ha, Kita kata ambil di situ hengok ila mala nihayatalahu ha hengok kepada barang yang tiada kesudahan ikutlah kita nak ambil di sekarang di apa tak apa kita nak ambil di masa taufan nabi nuh apa tak apalah ha hengastro ha, pentingnya betul ila nihayatalahu hengok kepada barang yang tidak kesudahan baginya bagi mak itu kemudian wazabta bainahuma Kemudian akau memuafakatkan antara keduanya Akau memuafakat dua tu. itu Watabakta bainahuma Balam mana akau memuafakat Hatta watabakta boleh Sebab tadi tetap tebik, tetap tebik tadi Balam mana Bi'ankabalta Dengan bahawa akau pelawankan Akau memukabalah. Asal mana? Mukabalah ni apa? Ada makna ikhbar mana berada orang oh, menghada ani beradak berada, sepanggil belawai. Ha belawai, belawai ni perkata belawai bukan arti berkelahi-balah kata. Ha tengok sekeliling kita, kita lalu tengok si Zaid si Khalid napa duk beradak dua tu duk pangin duk berinyuh ni. Wah dah mau duduk belawai Apa karak sangat tu. Bukan belawai berkelahi-balah lah dia pakai cek karak pun kita guna ni cara bahasa. Ah, ha dia duduk belawai apo. Ha dia ah, duduk belawai apo ni duk belawai kira-kira. Ada kata, dia balah kira-kira. Mungkin -kira. ha, balah sungguh lah. Ha, tapi, dia berkacar juga lah. Ha, mukabalah, mukabalah. muka balah. Nanti, kita kata, balah, balah. Muka balah, ni hadap, kalau ni hadap. Ha, Nasabah, maknulah, muka Mukabalah Berhadap, je hadap mari. Berhadap, hadapan. Ha, berhadap, hadapan. Antara satu sama lain. Itu mukabalah. Apa? Kita kata, bila berhadap pun, dia bercakap lagi. Oh, dia minta, duk balah. Ini, duk balah kira-kira. Dia -kira. juga. Tu asal, anak-anak, tiperhalurah. Na bi an qabalta dengan bahawa engkau mukaballahkan engkau pelawayakan engkau peradatkan baina afradihima antara afrad satu-satu bagi keduanya dua silsilah. Nah, ha afradihima afrad silsilatai. Min awalihima kita mukaballahkan dari awal dari awal kedua. Awal kedua mana? Ha yang pertama min al Sekarang atau awalihimanya al-aniyah. Adapun ha-ha al-ukhranyo Awalihimanya taufaniyah Haa nah, nah. Fakul lama min al aniyyati Wahidah Maka setiap kali Aku capok aku buang Minal aniyyati Haa nah, kenapa sedih ke dia Haa ah, ya mas daria <coughs> kal aaniyah uh, tu nak giguk kelimah jamak nak sama dengan kelimah jamak daripada ina mana bekas berjana tak faham uh, maka setiap kali engkau buat kan minal aaniyati a minkunhi ya minkunhi alana <coughs> daripada keadaan sekarang maka setiap kali engkau buat daripada keadaan keadaan sekarang wahidan engkau buat satu ha tarah bi mukabalatihi engkau buatkan pada hak mukabalahnya mukabalah bagi bagi al aniyah gabe dia minatu faniyati ha, daripada keadaan tuhan ha kita berwasa ha berwasa sana wahidan wahakaza Begitulah seterusnya ha berwasa ha berwasa ha berwasa sana so berwasi berwasa sana ha, so agak-agak wahakaza gitulah seterusnya maknanya ha apa kalau begitu wala yakhlu ha, maka tak sungilah kalau belah tu gapo setiap kali aku buat satu daripada silsilah aniyah Aku buat pula satu di silsilah hak mukabalah dia iaitu taufaniyah bahaya tu deh tak apalah lalu gitu ai we ni apa barat dulu fa la yakhlu tiak kali buat belah tu maka tak sunyilah imma ayyuroma'an ha nah, kita tambah gitu maka tak sunyi imma ayyuroma'an kita selit ke limah taufik tu Maka tak sunyi Adakala bahawa selesai habis kedua-dua serentak ha. Kita buat so, buat so, buat so Seperti kata dah Jadi Kita buat kata kata kata kata. Wa imu habis Haa, maknanya Fala yakhlullah ima ayyafrurah Ma'an Adakalanya bahawa habis kedua-duanya Dua silsilatan tu ma'an serentak semua sekali Kalau balah tu, kalau perdu habis gitu gak? fa yakunu kullu minhumah lahu nihayatun maka jadilah tiak-tiak daripada kedua silsilah itu lahu li kulli lahu khabar makan nihayatum tadah jumlatu khabari yakun fa yakunu kullu minhumah kalau kita kata habis makni buas sini so buas ana so sini so dan so katakanlah wa ema habis kalau habis kedua orang panggil kata tiak-tiak daripada kedua silsilah tadi tu lahu thabit baginya nihayatun. Oh kalau itu ada kesudahan. Dah habis itu tak? Kan? Ah kalau ikut kesudahan tak sah lawa huwa khilaful fardi. Ada yaitu kaunu kulli minhum ma lahu nihayah. <tuh> keadaa tiat-tiat tu ada kesudahaan tu menyalahi hak fardu kedil kita kita dah kata silsilah pantasalsu tasalsu ni baranya tidak kesudahan betali-tali dengan tidak kesudahan betali-tali dengan taksub berhubung-hubung dengan taksub tu tasalsu kita dah bercara sini apa kalau katakan kita buat satu, -satu dengan siapa ke habis tak boleh jadi sebab tu menyalahi hak fardu kita orang tak panggil tasalsu yang maksud kita kalau habis Ah kalau kok tu tak leh ke. Salah yang keluar imat menyalahi fardu kita. Ha halih pula. Wa illam yafruha. Ha ni kita kata tak sunyi wa imam bawa habis bawa selesai kedua. Dan ah. Wa illam yafruha. Kalau kata gini molat. Ha ha sak ni hasy malakat wa alla yafru ha dan tak sunyi bahawa tidak habis ada kala habis ada kala tidak habis kalau kata wa alla yafru atah pada an yafrura tu zahilah ha sini dak je rombak main buat jadi rombak main buat sarak jadi buat taklik wa illam yafru dan jika tidak selesai tidak habis kedua-dua dua, dua silsilah tadi kalau bala tugas lazima musawatun nafis kamili. lazim qul sama yang kurang dan yang kame mana-mana hak yang kurang kita katanya qanu hutufaniyah ah ha, pe yang kame kita kata al aniyah ha jadi sama sama-sama tak habis wa huwa batil mano boleh kan nakis dengan kamnya tak sama. Ah ha, nakis dengan kamnya dia tak sama. Wa huwa batilun dan iaitu mana? Ambil-ambil yang -ambil panggil lazim. Ah ha, kata luzu musawat, lazim bersamaan yang kurang dengan yang kamnya tu batal. Hmm, dia dia sebab nakis dengan kamnya dia tak sama. Hmm. Ah ha, tu kalau tak selesai. Kalau tak habis, tak cukup ke pagi. Ha, kalau kau ni pula. Wa in farawatit tufaniyatu Dan jika habbi oleh hak Ah Kita kata habbi hak tufaniyat Dunal aniyati Tidak, yani duna farazit aniyati. Kau nak ke dia masuk lagi Wa in farawatit silsilatut tufaniyat duna niduna farwil aniyyati dan jika habis balik hak tu faniyah hok tu kita panggil hok nakik tidoh ha aniah kita kata kat tu pula kalau balas tu kan tu tu jadilah hok atufaniyah sil silah tu faniyah pada tufan mutanahiyatan orang panggil yang berkesudahan jadi su so, hok tu bilah atutufaniyah tutan tanahiyah wal aniyatu aidan kadzalika dan silsilah ha aniyah juga kadzalika seperti itu katufaniyah seperti pada pihak apa mutanahiyah jadi salah kata wal aniyatu aidan mutanahiyahatan aidan nah ha, bide dia la wal aniyatu wal aniyatu mutanahiyatan aidan jadilah tufaniyah tu yang bersedihad dan yang yang hak yang bahasa sekarang pun bersedihad ia juga kazalika ah katufaniyah sebab apa li'annaha innamazada da kerana bahwasanya aniyah tu hanya bertambah ia aniyah ala tufaniyah bertambah di qadring mutanahin juga yang panggil. Bertambah untambah dengan qada yang sudah jugalah. Ah, betul dia. Wa huwa apa qada mutanahin Ma minat tufani ila an Ah, iaitu barang yang tu qada. Apa qada mutanahin Iaitu barang yang daripada tufan ilal al-an. Jadi maknanya bertambah dengan qada mutanahin juga. Jadi macam ni jadi ada kesudahan itu pun tak bolehji sebab apa menyalahi dengan dakwah ha, ah orang tak panggil tasalsul melaka betali-tali dengan tidak suk kalau suk kalau suk bukan tasalsul ah ha, sabit tu kalau ah ha, selidik kita naklah taknya hak misal begitulah kalau Allah itu katakan ada dia tu yang harus jua bukan wajib ada dia tu yang harus jua boleh jadi ada terima tak ada kalau bala tu bermakna Allah tu yang baharu bukan yang sedia. Ni gigi-gigi ngak ida dan perkara semairlah. Ah jadi makna kalau katalah Allah tu yang harus adanya mestilah Allah itu yang berkenak kepada yang mengadanya tu pange musti. Ah sebab yang baharu yang harus ada ni tak terima adanya sendiri. Ah hok tu dalam wujud sungguhnya Aa, nah tak terima adanya sendiri mesti kena ada yang mengadanya. Yang ha, mengadanya pun harus adanya. Ha kita perdu Allah ni yang harus ada. Yang mengadakan Allah pun yang harus ada patuah. Ha bila yang harus ada tak lepas pada yang mengadanya, ha. Yang mengadakan yang mengada Allah harus adanya. bila harus adanya tak lepas pada yang mengadanya. Ha, ia yang mengadanya tu pun haru Haa juga Tak lepaskan dia yang mengadanya Begitulah dakwaannya Sampai ila malah ni Haa ya salah Haa tu bapa ngeri tasal-sul Pas kalau kita pergi kata Sul-sul tak boleh ya kila pul itu Haa mana kata Kalau tasal-sul Ia kena berimpun padanya Kesudahan dan tidak kesudahan Berimpun dua belawannya juga Haa pada dakwaan tak dikatakan kata sul orang tak panggil tasal mereka berhubung dengan tidak -sul. su. So, tasal-sul. Fah nak kira-kira, fardu kebalik -ki su, jadi belawa. Fah ha. pula balik humi ni, kira-kira -e balik humi, dia kena sudah, dia kena su. Kalau tidak, dia tak panggil humi. Ha. Bila kira dia kena su, balik dakwa tidak su. Ha. Membawa kepada berimpun su dan tidak su nah kita tu sebar dan tiada berkesudahan. Pah boleh jadi ko yang suatu perkara sukat tidak sukat. Tak boleh jadi. Asabi tu kata tatalsu tu, tu mustahil kerana membawa kepada berhipun sukat dan tidak su. Nah. Ha, ha. Dat sukat tak boleh nak kata tidak su. Dah tak sukat tak boleh nak kata su. Ni sukat lagi tidak su. Hmm. <coughs> Tabik tu tak boleh jadi Tuhan itu baru Tuhan mesti studio Ya ha, duduk di sifat kita Tapi syekh kita mari tak kira sini Tak ha. Kemudian selepas pada ni Seharusnya kita kata pula Wa minal ma'lum Duduk-duduk ha, ada lagi Dan wa minal ma'lumi ha, Dan setengah daripada Kau orang maklum Annal za'idah Bahawasa yang lebih Ala syai'in mutanahin Bi qadrin mutanahin Haa, nah Syifa'in Bahawasa yang lebih atas waktu Yang ada kesudahan Lebih tu dengan kodak Yang berkesudahan Syai'in mutanahin Afluhu mutanahiyin Itulah Baga keserah tahiyah buat Haa, bila buat Ha, Buat kesterah jadi berjumpa hormatis. Mutanahin. ayo ha, dengan Tanwin. Lepas tu yo ya. Sebab dia tulis ya. Ha sahaja tak ada upaya ha, tu. Bishay'in mutanahin. Bikadrin mutanahin. Ha, kalau masuk ala Allah. Dia tulis ya. Misalnya kalau itu buk ala Allah. Alashay'il mutanahin. Ha kena lah tulis bil qadri mutanahiy hayo kena mari ha, ah sebab buaya tu hilat buaya kerana bertemu dua mati dengan tanuwe bila Allah la mari je tanuwe tak ada bila tanuwe tak ada hilat bertemu dua masjid tak ada sebab tu dia kelik mari ha di sini di sini uh, ada hilat sebab dia kena buas ala syai'in mutanahin bi qadri mutanahin ha boleh tengok depan li'a an nazaidu ala syai'in mutanahin bahawa sesuatu, Bahasa perkara yang lebih atas Suatu yang berkesudahan Suatu yang ada sudahan Dengan kodah yang berkesudahan Suatu yang ada suk dengan kodah Lebih tu dengan kodah yang ada suk Ya kunumu tanah hiyan kata doa ya-ya sana Mari dia lah Ya kunumu tanah hiyan Kerana ya Penek huru ilah Dengan bari atas dia tak ada apa-apa Ha tadi dia buat waris kenapa berat Keterah dengan bomoh Dia bila berat Ha bila fatah ya ringan Pasal ringan Tak ada kena buat Ya kunu mutanahian Ha tu kena giber tulung Dalam nahusarah lah Kita mau peringatkan edah kita Ha Jumlah khabar anna Anna zaa'ida ala syai'in mutanahin Bi qadrin mutanahin Ya Ha, maklumnya bahawa sesuatu perkara ia lebih atas waktu yang ada kesudahan Lebih dengan kodah yang ada kesudahan Haa yakunu jadilah ia ya aza'i tu pun mutanahiyan bidarurati Ah ha, jadi ia berkesudahan ia dengan darurah Haa itulah kata apa dia takni Silsilah aniyah pun mutanahiyatan aizan Haa sebab tufaniyah tu habis selesa Bila selesa maknanya tufaniyah tu mutanahiyah Wal'aniyah pun mutanahiyah tu pak Sahabat apa? Sahabat dia tu lebih atas kodah yang mutanahi Mana kodah mutanahi? Ma minat taufan ilal'an Ia ya kiyo kok ni Ia ya kiyo cabut balik, balik ummi Dah dia mananya kita tak kiyo Supaya tak Anak -no. Dulu padanya pak ha, Pak dulu padanya pak Pak pun kita tak kiyo beng, beng, bang Kalau tak nak kecep kita Nah, kita ni ping, hampin ping, ping ping ping, dia panggil humi ke balik, balik balik hujung. Balik humi lah kalau bahasa bain bainat waktu. Ha, ke balik hujung ni, ha, kita ni ada anak, anak ada cucu, ada cucu. Ha boleh ciciklah, ha, boleh cicik, tak ha, boleh cecek. Tu balik hujung. Ni dah ni kita ada bapak abai. Abai, baik, baik, balik humi. Balik humi. Humi ya kena suk, bagi suk dia ada. Ha, ada. Allah yang ngado. Allah sediakan. Ha, Satu-satu begalah al kalau Allah tu adanya Haruhja ha, Haruhja ke tak lepas pada yang lah. ha, Tak lepas pada yang membahru dia Itu ha, lah umir dia ha, Ni tata Allah di sini ha, Ni Allah Katakan dia tu ada, Tak lepas pada ha, Tak lepas pada Ni naik kau ni ha, Tak lepas pada muhdih Muhdih ni baru Tak lepas pada muhdih Ha je naik kau tu Muhdih ni ha, ha Kalau tata Allah Tak lepas pada muhdih Mudih ni Tak lepas pada mudih Kita kisah kita selapai Mudih ni tak lepas pada mudih Allah Haa, cedut ha, Buat jari kita mudah nampak Takut tak ada dengan otak <laughs> Tengokkan mata Habis tu dia mengajar dia bapa ha, ngaji. Tapi kita ni tak ngaji di otak Tak ada apa hitam Tak ada lepala Habis bapa hitam Boleh lepala Kalau kapa Duduk tulis Serang, serang, serang Perluh mafur dah <laughs> Duduk tulis diri Tengok ke mana dobek Duduk dobek, dobek Kalau dia dulu lupa Tak kita Tak duduk surah kakarejame Nabi Nabi pro pro pro sahabat dari itu. Adakah tulis bagak dak? Ingatnya pehanya, ingatnya pehanya. Sabet ada kita. Pasal mai kridi-kridi-kridi ke beratus yang tahu kemudian takut hilang ilmu suatu tulis. Tak ada ada gua kedian. Ah ha, tulis tu abi tulis taruh, tulis taruh. Nah, ha nah, ni mai ngaji tahu kita ni kita ada depan ni, kita dak depan ya, dak ni boleh dak tengok ibarat tengok-tengok tengok. Kira, ha ranan lagi kira. Tu udah hurai wat di wat tapi kadang-kadang orang aling dulu بنulis tak anak to baik tu pun nak bodoh nulis tak anak pandai sangat senyor siapa boleh baca dengan kaedah baca dengan apa tulis tak anak ah kita ni pak menulis ah nah ada ada peh tu kurang sebab tulah ah orang okay. pun kata kita mengaji ni melalui irsyad ustaz Ha, tunjuk ajar guru Sekarang kita ni ada sifat kecergasan Loboh hatinya nah, ha, Masa yang lama ha, situlah Allah Ta'ala Beri Nah, Itu kita cakap sahabat-sahabat Klik -sahabat. <coughs> ke sini ha, Kali begitu Mana kalau kita dikira saat ni panggil balik ni Kita ha, buat jari tadi ha, Kita rasa Allah Allah ni yang harus ada Tak lepas pada muhdis ha, Nah nak ceritakan anne balik umi ni mudih tak lepas pada mudih ha, ha kalau kata faq klik, mai Allah mudih ni pun bahajak pada mudih siapa Allah ha ini panggil daw mudma karena berlapis diwasit tadi kalau kia umbasarah Allah tu ia harus ada tak lepas pada mudih mudih ia harus ada tak lepas pada mudih Allah lalu ha dia panggil basarah daw musarraf ada wayak baik apa ha, kita nak buai hak-hak ada ke, tak tak ha, Allah tak apa ada mundi Mundi, tak lepaskan ada mundi Mundi, tak apa ada mundi Haa, dia kot ni Haa, <laughs> dia kot ni Ilamala Tu tak selesai ha, apa Bila kita kira balik umi, leh umi je kena su Haa Da'wah, da'wah tak boleh su Kalau su, kita okay tak selesai Panagi su, tak boleh adik Kalau kita tak selesai Allah tak lepaskan ada yang baru Haa Haa ni alam tak baru Haa tak lepah Suh so, kat ni Suh so, kat ni bukan kata-kata suh so. Lagipula tak susah nak suruh Apa? Sebab semua makhluk Siapa yang menjadi Lagi bawah siapa? Allah Haa ah, Allah Jadi bermakna kata Alamin Siapa dia tu ya? Rabb Allah Rabbil alamin Allah Rabbil alamin Semua ala Allah Rabb Kemudian Allah ni haru ada Hak mengada ke Allah ya Pas nak kata hak ni so, sini Tak boleh tak lepah pada hak ni ha, Hak ni nak kata suks ini Tak boleh Sebab kalau suks sini Ni je dia yang jadi Hak ni Hak ni je hak dia yang jadi Alih semua Hak Allah Sebab nak jadi tuha tuha ni Semua Rabbul Alami Sebab Rabbul Alami Kana hak ni menjadi hak ni Hak ni bukan hadiah ha, Tak boleh hadiah Sebab tak boleh nak tak sah Nak berhadi Kenapa ha, tu dia Payah sikit tak salsu ni ha, Main berhubung tak ya. Payah ha, lah dikit Apa-apa kejap bagi tak suks ni Payah Ah, sabit toh kata saya tipah ngaji ni sulilah, tak tak su. Apa ah, ya lalu? Cuba kalau tak su di kelas puluh, ah, sudah dah eh? hehehe. Pasuk ke mana ngaji? Kak ah, lah puluh. Tamat nama. Ah, tu dia. Hanya ngaji saya tu nih, tak su. Hah, potasal sudah. Nah, apa ah, tu setengah setengah tak? Apa, eh, ngaji zaman so tu, so. ngaji zaman so mana tak su ani kena kejata tasu di pelih ha, ha ni tasalsud sebab dia payah sebab dia tidak su ha patu bila kira kira dia kena susuk kena balik hummi nah ha, tak dikatakan balik hummi balik sebelah maridah malaikat dia kena sudah ha, jadi lazimlah kalau kata tuhan itu ha, yang harus ada membawa kepada tasalsud yang tidak berkesudahan pada dakwa tetapi sudah pada kiraat Lazim boleh beri pun dua yang berlawanan Apa dia? Sudah dan tidak sudah su tidak su Hmm, <tuh> <tuh> <tuh> dia Fakta dia. dia dah bawa Untuk nantar tebit sendiri buat dua masalah Walau-alau kata daripada sekarang hingga seterus Dan kita mula daripada tufan hingga seterus Apa kita cabut dia nu? Cabut balik bumi cabut, so, cabut, so cabut, cabut, cabut, cabut Habis kedua Habis kedua tak alih Hilaful fardih kita cabut-cabut sekat Tufan Habis hak Tufan Jadi Tufan mutanahiah Sekat tu Hak Zah apanamu hak Aniyah pun Sobat tu Kerana ia lebih atas kodah hak mutanahiyah Ingat kodah mutanahiyah Sobat tu Jadi kira-kira-kira mari Mustahil kerana berhimpun padanya Oleh tanahiyah warir tanahiyah Bidharurati Wa yata'allaku bihi mabahisu Lesahatih dan bersangkut paut Dengan jenis-jenis Tasalso ni Oleh beberapa bahasa Yang banyak bahasa lagi Banyak lagi percaraan Kalau kita besar Banyak lagi dia Perkecek tentang Tasalso Sampai kita tak utipai Banyak-banyak jalan Cuma dia, dia Peralah Manakala mu nak tahu Lebih lanjut Mungkinlah kita besar, -besar. Sebab sangkut paut Dengan Tasalso ni Banyak lagi percaraan dia Dan bersangkut paut Dia bergantung Dengan Tasalso ini. Oleh mabahithu Oleh diberapa bahasan Kalau nak tak Tuk labu Dituntut akan dia Akan al-mabahith Minal mutawalat Ay minal kutubil mutawalat Dia cari daripada kitab-kitab yang panjang Kitab-kitab yang besar-besar Bercara lah. Haa Itu dia macam sarah makasih Haa apa itu Haa ha. lah, tengok di sana Dia besar bercara dia <coughs> Bersarah makasih Sapat 45 jilid Bukan main dia percara ha, dia Selesailah syarah daripada Hurai apa dia Wujud serta dengan dalilnya ha, Sambung ha, bukan Bukan percara hurai wujud Tak apa lagi dia percara Wajibullahu hmm. ha, Masuk kepada matai pula Katanya Qawluhu alwujudu ha, Silik matai Allah